що височіла над головою, мала абсолютно правильну, чітко окреслену і добре продуману форму, приємну для чужого ока і мало зрозумілу, неутаємниченому. Кожен її зубець світився чесністю і легальністю, повною законністю і відкритістю для служб правоохоронних, податкових, санітарних, які там іще бувають. Всі ходіть сюди. Усім усе покажемо, розкажемо. Заплачете від розчулення, як у нас усе правильно, чисто і цивілізовано. Маленьке провінційне місто ще не знало. Гаряде його некоронована цариця повнилось чутками. Саме тут на цьому весіллі зібрались найутаємниченіші. Ви чули? Кажуть, у місті збудують Цілу сітку автозаправок. Давно пора, скільки можна. Одна заправочка на Збаразькому перехресті. Черга, як дома в залею. Кажуть, що це буде її сітка. О, а нафта знаєте звідки? Невже? А ще кажуть, наш ринок потихеньку перейде до неї. Тс, думайте, що говорите. А ще кажуть. І правильно кажуть, а ви менше балакайте, ціліші будете. А що тут балакати? Лондон у нас уже є. Потім буде Париж, Пекін, Москва. Усе в національному стилі, з національною кухнею. Уже проєктується і місця визначені. Запізнилися, уже будують. І знаєте, що кажуть? У неї з'явилися суперники з наших. «Та ви що, збожеволіли? Нашим далеко? Самогубці нам не друзі. Хто ж тоді?» «З їхніх. Вони її і тут знайшли. А то думала, що заховається. Маленьке місто, інша країна, маленька скромна вчителька. Бачили кілька днів тому круті джипи біля банку в центрі. «Я вас прошу, не так голосно. Почує хто? Хай собі чужі чубляться, аби нас не зачіпали». Ай-ай, друже, так можна прокинутись одного дня, а місто вже й не наше, на шматочки порізане, на тарілочки розкладене, сметанкою полите і вишенька вгорі. Тьху на вас із таким прогнозом. А джипи бачили, та я і стрілянину чув, а я й на похороні був, і фотографію упізнали. Отож би воно. Паскудне, до речі, фото. Я от що думаю – чи не сфотографуватися б? Отак, парадно, в костюмі з кроваткою. А то мало що. І в мене достойної з нимки немає. Як вам, до речі, ідея створити мережу фотоательє? Давайте вип'ємо. За здоров'я молодих. Оркестр надривався аргентинським танго. Ведучий запрошував до танцю. Студенти, ровесники молодих – Стояли, перечікуючи, незрозумілу музику, як нежданий дощ. Танц майданчик, завбільшки як театральна площа, виглядав напівпорожнім. Гості вже як не перепились, то перевтомились. Марку, як ти гадаєш, може, пора? Люди вже потихеньку розходяться, обережно зауважила Антуанетта. Він, наче цього й чекав. Звісно, пора. Нехай собі студенти бавляться до ранку, молоді, їм би тільки танцювати. А мені, старому, можна і відпочити. Вулиця зустріла такою хижою заметіллю, що Антуанетта, не готова внутрішньо до такої геть зимової погоди, відступила назад у вестибюль. «Анеточко, ти зачекай, я піджену машину. Куди тобі в туфельках? На мелогнемо в січні». «Мір голосний». «Чітка дикція». «Мабуть, вона колись і справді працювала вчителькою», – подумала Антуанетта, поки поверталась до дами в сріблясто-чорно-білому, намагаючись робити це якнайповільніше. На останньому градусі цього оберту двері відчинились, і Маркіян, обтрушуючи сніг з легкого чорного пальта, позбавив її необхідності, уточнювати дражливі моменти особливості її матримоніального статусу. Знайомтеся, моя дружина Антуанетта Едуардівна. Антуанетто, це Нінель Йосипівна Турчинська. Без титулів, без пояснень. Нінель зблизька роздивилась Антуанетту. Відверто впритул. У ній щось є тонке породисте не відводить погляду не ховає очей ані сліду розгубленості і сукню носить як принцеса крові